د کتاب محمد صلی الله علیه بسم الله الرحمن الرحیم باب صلاه الحرمه یم نعید مو سنت واجب وروما فصلی علی ذکر امام ابو حنیفه مکی شفیع رحم الله فیک کتاب نه لامه سری او باب ستر ل امام کی همو پسری تی دی شی چې دا شی ستر د دی ماش ابو بر کو پدې د دې کې سند په پدې درم बाप کې په رسم باندې ریږي پدې د دې کې ایوب عن محمد عن ام عاتيه او دین دل لا عن ایوب بن حفصه بن لحبن دې مقصد دا دی چې یو څنګه استاد محمد چې متقید شي ان شيرين مرادي رحمتين سيدين هي دا رقم د دې استاد حفصه هم د حفصه به دې زونو استاد دې کولو محمد دې کولو حفصې دې معتيده علا چې په معنا کې اتحاد او مثلو جو په لغت ونور محادثين دا فرقي ما ينبو خديد نحضوري مثله فرق مكب أمرنا أن نخرج العواتق وزوائة الخضور بروسة القالة أو قالت العواتق وزوائة الخضور أو قالت العواتق ما حكي الفاتق ذلك العواتق او زوات الخدور. او زوات الخدور. او پا دیم که او زوات الخدور و ازا فرالا. پا دیم فارمانی پاشوی تاوستان نوز و کنشتره. وایا. دیدی که الفاز سویچ خوروی یسویان الیلی المصلح او دیدی بناباس سوی خرجتو معنی بیسلام کی کئی نیدی که زورا وصله دیدی دلتی حیدی دی خیبرتی تارید زنان کو شدیدی که سویسوکو اتلو سم بابو اني ديو تفسيره ولولا مكاني من الشعر ما شهدته كما تعلق رسول الله صلى الله هو وبدايه وذا حت قدر با اغلو سبعش او شو کې د کم رسول الله صلی الله علیه د انتقال په رسول الله صلی الله علیه و سلم تذت لقديره و خدير الديل سو قال کومر کېو ترجمه الباب پس دي حديث کې ده خدې کی باندې رسوله حجي کې راحت ده او د وراره به کو سم مقبره نه دی وجي په دغه دي کې دي ده سم مقبره نه وجي هر کله ابو سعيد خضر رضی الله تعالی عنہ روایت دا ابو سعيد خضر رضی الله تعالی عنہ دره اچي دی يو سلو په دي فتا مسرحا او استنباب صحیح بخاری دا مو سن ذکر کړی دا فباب الخروج الى المصلى بغیر منبرين څنګهم بابا ني وري باب الخروج اپداګه ديګه دا دار دا وقت مو اصولان راغلي خام باب الخروج الى المصلى بغیر منبرين شده کنه انا بي سبي يقري قار كاني وسلام اول ترعیسیم یا سلو فیقون مقابلنس و ناسو گیروسان راسولی، شو اگم باب مان باب مان باید. محسلم بگرد. برنا پر عید که دار جوی لدم هم هاو نوازه تلمام النساء ونوعدید کتاب محط محط حیث کندہ حدیث مون قصدت شده تعلیم کی پا علم کمون قصدت یرا سنت لگم توجیش ایبن جوریل وی اخوالی اعطا انجابن عبدالله ایبن جوریل جو اعطا پا دمین کی مکارم علام بیرسوگو فقد أعطى حقاً للمهم على المهم لأعطى فقد أعطى كذلك فقد قال ففعلنا لي متعين فكرة فقد فعلنا ابن جريج فقد قال فتصولي وفعله سوء متقلم ابن جريج وعطاني أقصابتش روس قال ابن جريج و أخوة بن المسلم عن سنکی دیمی کریج آخذ دا پانا صاحبی چوئے دا رکم دیمی کریج آخذ حسانی مسلمی نوم صاحبی چوئے دیمی کریج آخذ دا سنج جای بیتر شدر دیمی دا رکم دا سنج جا دیمی کنی آباس کم بسیدر دیمی کریج شواہد باید باچی ذکر قید ہے تو شواہد ہوں ذکر اندار شاید پری ترخیوان وآخذ ده ابن جره صادت شاید واسمتن حدیث ده متوجه شاید قام النبی اسلامی وفتر فصلا فبدا بسلاة ثم خطب فلما فرغ نظره حدیث وید شعیده تتیب ده صلاة وده خدره او رکوبه او دنازلاتی کنه او ده خواه توقع علیه بلاد یه ده تفصه شیعنده پا دیگر از مانید زنانو نصحیبیتش خلار ترکی نسا صدقا زنانو اختیر دیا صدقا و تحقو المان نقبلیشن زکاة و یوم الفتر قولتی لیاتا زکاة و یوم الفتر فتولیدی چه زکاة و یوم الفتر کی تعین دانون دیگر صواعی من طمار با یاب صواعی من اقتوی یاب صواعی اول حضرتELLAĆ باجه، دا左سق، دستجان، وهو دیوانت sabia Mullاي. داکھو باجه، عنکر، صحتخeen،،، بود دا را 안녕، ندابد، ندابد لي Creditції ц Tortore. ن faciale一gger،'sابع، وشفت اور وجوه، لارسل آمان، وشفت اور جواز scatteredочеهمت och int substitute. ورسل آمان، وشفت کریک عمراء و شفت سهود وابل mày، شيء، مات؟ یرو شفت سو طول، ومرو، ب firesل هنا، انتقال <سؤال> انتика امیدون هرما، انتقال انتقال رسول حتو وoyu ش Labor אחما سطح و انت wiredها. او خواهربان بنا نظهن ات و ś احسان شتیکن شندا رسول حالما سطحا فل moeten ترجم những ودار. اچه زح espe maj Ng masses حجوده ترجم اللون which disadvantage are upon me to give me money. امیدون اشعSCzo بعض máz لاستصید و i خلال من خلال من ق block block block block stock Soled end أو و فوذان و كل رسول حض خال اللہ ولیکن صداقتنی تصدقنا حمین زین نکبا تولی گئی کہ زکاة دا زیورات نرازی، صداقت زیورات نرازی، صداقت زیورات نرازی تانی ما ماما بحنی خواستق دید چه صداق و زکاة چی دید دابر زیورات کشتر دید فاتخای جگر کوروسا دا فتح مانا دا پخورتکنی من عزوام کانت که جایلیتی تیسی نیچه شیرکی اسم اونو عیدی که دو اسلام نمحکی گوتمی بغتی غتویی ایبنی جریجوی مات بایتویی خواب محکی خوابیتی غشویی ام داغمت صلی اللہ داغم دیگا حکم دیگا ام داغمت صلی این ایج یا سب یری ہیشی نو دے کے ناستخوا زہرہ یو جلسو خلکی که ناولنہ خلکی که ناولنہ زرانو ثابت شو زا جاکا المومین آئی باہنا کا قولی بیات دے بر اللہ آس پر اللہ آس کے اوال قول نشتری نام خاله تیم راتموای د دې پننه یوه زنانې یي زمي جو حاغره ده یي او رجو اور کنم او به څنګه د سیم د زنانو څوک ولا علم خو خطيبت بنت يزيب وا دیوت او دا یي چې 100 مؤمنات پر وډېره پیدا ظاهردا شي دا, دا, لغم دا. ما سم ديزيدا قال الحمدلله كننا في دعوي ابي يومي الحمدلله في الليل په معنا زه هتي مرقم د هاو لمانا د منطقي خبر شي راوي مذکر معنات ته یې په ریښه چره اون پدې ته راځي باندې حلم یار جوړ هم علم یار جوړ الان علم یار امرا حلم میه امرا تینې حلم میانه سو او باندې تمن په ګردان کوي هغه یو حلم حلم حلم علمي حلم ما حلمنا دا امر حاجر ولیکې ګردان کوي په دې کې وایم ان ان ان معكم سحائب بالعين وهي طلعت اضرام ومعبره طلعت كلام عن خطبه الدين قال لنا انه پیلی <سؤال> علامه <سؤال> حدیث بار بار شریه خوب دی ابي موي احمد نمازي ببادي داغه شريعه مشرانو بډوغان او تلفزي چاوي تناشنا هم دي کې تلفوظ لدي سب کلامي دامي نظر رسول الله سلام ذکر کې بكون ابي په دې به څنګه باندې بادي هغه څنګه شي دا لقب کې بادي دا حلسه ته وې ها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 نحن نحر الوضحي ونعلم ان الله وعليه ورضى الله وعليه ورضى الله وعليه ورضى الله نحر او غوتا والديه او ذف حجرى او مري كريزي او كريزي او خانه كده غلب والدين نحري دیو جناد پتر جمت الواقی نا حرار زادوان دیکر که دامیو وجدا خرنه دید آج چه اوخ زادفا کولا با دیتا ولی نا حرار زیده کم بیشنی کن او مسلمان دیو سلما نا که یزی را جو دی او خان تا ویدیم بوزی و زانتا شدی و پڑی هم بیشی طول و فارشی و گروپنو گروپنو باشی و پسی کننو یا او کرا بدل تا موجودی مانزل و ارادا. دیرو سب کورون اگر جید الحقران دید. او آغا حم تقسیم شید. اهلال کنیمت اللاموشی، ادولی اختر نبیوارا اختر کو دیرو وقتی بارانونا و دا مالگتو لحق کری. بود بی با خطمشید. طالبنا ان نرفع عني عناق الجذاذ التي هي من جائر الى حنطه ونيقال عنها ورتقناك عذابها وهي طلب منها هل من عن امال الذين عن ايوب ومحمد قال رب العالمين قال ان ربكم هو الذي يرسل لكم هل هذا ما امرت من ذهق الركلاه يريد يتحف طاقا رسول الله بيرام دينا بيرام قال به فصلى مما قال به قوم واذا بحثت طلطلات من عناق من جائر الى حنطه کلام الامام <سؤال> والناس فی خطبه العید اذا صلی الامام علیه یخطب مپه دی کلام دی خدا کلام کی نو د امام کلام دی کی تی دی ا دې دین کې بایس رایشه تاسو کړی شی هغه که همداغه کله به را پرویکره کړي مقصد دې ترجمه پر باب دا لري زه دا هر خدای د څیننده لقدې دې خدمتې په می خو دې امام دې حواله او کې مقابل له ممنوعه او زه هر په خوځه کې د مکالمی ګوندېشتري د دې فارغ پاره پې ما وايي خبرې کول او کو بعث کوجو شي دا غاړه پاتې دوی څنګه حکمرانې د حکم ما کوم شو چې رسول الله صاحب ورګي عادو کو فیلذبح اخرى دا قناد وجو فلان امام شافعی صاحب دا غشت وی نور ائمه سنت وی تمامه دي سخته دا سنت وی خو رسول الله صنم چې غل او د حشر په ځای به رسول الله صنم نه پرخه لې د دی مائزه فرحه نن نبثی دې نه د شی ورقوله نقل چې هغه د وجوب دا بابو مرخاد خطیف اذا رجاء لار بد عادتیں مبارک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو پکملار ورا گئے لالو واپس ہوئے بدلنا یو خدای دے اللہ کوم خیر بقات را دې لیکه فارترم باندې دي رسول الله صلو الله علیه و علیه له ورغه او سره د یو طرف نه او بل طرف نه چې برابرایم شوم ورغه او فقره بدهم دیم فارترم باندې اعلان کلمت الله رسی اجازه شراي اسلام بده او خوښه تدویر هم چې منافقینه د کیدا نه ځان او بثرت اغه دایو زورونه هم کوي خلق په وسنم کول پیو تر باندې تر باندې تا غاوي تر کو اصلاح بو شو خشالی بنائجی رشتر یو تربع قائدی بو قویل تربع و قائدی بو دهوی ملاقاتون ها کدون تربعونی شوید. شاید رحمی و پیتوبا یا اللی صلاح. تفاول بو نیک او کل این بسی د تاک په یو لار آسان واپسې به بدلالمان به آسان یې زکه بابا او ترې چړې جهانی غنې نه سن تک متوجه شي سن خود جابید یو حکتت انس عیدی مل فليح مي سليمان دیو دانا احقا تا دا فليح نا سنچ ای احنی واجح نا کرده نو یونی سوی محمد دان فليح آن سعیدی هم نا کرده سعید آن بیدا هم نا کرده دان پتوابیو کراؤے د څنګه وځو چې حدیث ایاب الاصح موتابعہ مؤخذی د عدم تفاووت دی چې څنګه غده راشن کیدای او لفظ صح دین الاخو مؤخذی د تفاووت دی چې موتابعی الاصحنی که صح موتابین نو څنګه په دې باندې پوسټ کوي یافو دا صحنه فلشتني دا د باجی وروه وته تاوه هم شو دی هغه او یا په دې روي کې دې لکا برا چه موسانی دیکر کرده زیادت دا محمد صد تک نو کم دیکی چه محمد, محمد, دی محمد, محمد صد سی واشوه دی پی نزبت آغا صح پی چه بکم کی محمد صد ندر زاید شوه. زایرت آده چه دا, دا صحو و مانا دا اکثر دا اکثر. خاږي تواصل اکثر دا را وه دي کې بې نراځي او کړکړا باندې ته تابین می څنګه و قوم اکثر دا چاناري دي کې د دې نو کړکړا وایا وایا خ با بني رات حضور ي صلي ركعت تم مسند كلام خدا معلومه شوه شيخ قزاي د سوره عيشتا او كذلك النساء معلومدار شله شهدا اختر موسو انفرادن هم کین و ممان که په دې کې کوم ټریډیشن او کورای یې دې کې دې ته شردا کې دې دې د پارت څخه شروع نشتی لکه قسم چې د اخر را د جمعې د باندې پاره شمره باځي کېږي استدلال یې نه یا اهلی اسلام دا زموږ خپل دې مسلمانانو نو مسلمان چې قسم دي کوي دا به د احسان او سمات ادا کوي او ان څرাদন ورینه لري لقد وجيد على الشر ثاني دا شی او کدا دی حدیدې دې کې شرط کې شریم وعمران كن مالک مولاه بزایتا صدا په زاویې کې درې جنین دیو بیا ته کې ځای راځي او ده مولا يورغه پرجما اعلیه او بنيحي او صلّى کصلات النسر وتکبین میږي شبد عرب موصولن آل سواء یه تمعونه في العید يسلون رکاتينی کماریتونه امام امام هاتو امبا ویدی کذا فاتو العید صل رکاتينی فا ازاده فیمانه وچره دا سره اروس حديث دا نقل کم محقیل شیع دا حديثوم المومین نقل کم ترجمه الباب و ضغط كده دعو حمايا بكر في نها ايام اي دين وتلك الايام اينا نيت قد امر سلمان لپاره او پای جو خالي پکاله فقال نبي سن باعهم منافق قالال بني قد فقد قراربته من الامل بني الفلاح حمشره لا قبلكم مستمدين موسنه پریک پورا موسه ستر اوسه صدا موسه هی حملغه مساله بچا سره شروع تنه وکړه ته دا یو چانه فوضي او دا د امام نوم فوضه د رغني محام بخاریخو دستن سلحے رداد خدید کے کمر فرما حدیث ناکل کا اقوال و صحابو ناکل تابعین ناکل قید دیو صحابی حجد پا قول پا بل صحابی کلا حجر گذیدیسی دیو تابعی قول پا بل تابعی وانی کلا دیو تابعی قول بل مان دې کرح یو ګذریږي راغموي ته د هم څه دا انسان شاته رااو پرات مزانه دې مشکله کده دمه سنفاله رحمت ميلانم ضغط ترته ده ته کذاني سانډ کرکه دې ته هم ذکر کړي یا قران هم ذکر کړي او سات ذکر کوي تا نه دا حدیث د قامت رقد است الله چې ذکر کوي دا غوښتنې به دا نه سازمانځي کړو چې ذکر کړی دی هټي ذکر کړی دی اهل بهرا جمع کو او پکور کې وقار دښتر مند کو زاريه باندې محروف جی ریزار گیا، جی پتاگامین بی جگر شیوی و مابین حجایی، سپاشاشتی، جی کرمده آخریم دکر کی می بیشی بنا کردی، آتوائی این می رو آبا حد آردی، در قول دیو، دانوی بیشی بلی کردی، امام او ضعیوی خود و راکاتا کئی ویدی که خود دیرات ویدی اتفن ویدی جا هر بی افترات بهم اکیو ایسا کوئی کچرے باری مون کاؤ امسالا جو دیماموان دکی دیموان جو کیا کدا شنو سلو راکاتا دیو که آن راکاتا دیو که آن بای دې مونږه د یو اختیادت په دقیقه څلور کوي علي ابن مصعب نه په کلمه امام ابو احمد چې قیل دي داخل شو د برابر ځانه مو کوي کوي دې کوي دقیقه څلور کوي خو قضیه دې عین نه او چې صدا دې آثار نن نه ته څنګه دا خو دې کفمر صحي حدیث نشته تیر دینایتي نه مطلق خبر نه هیڅ لږ دا مطلق نه دا څنګه دې دیر را گریہ ویلی دار مقضیات موانیگا مگنمک سلسو منصوب على الحالیت تے پریدا پرشحا کی دل حالي محضوب شخص دید لیده. یا امنان مخلی متقضی ایتی منو امنان. بني اتحادا یا بني اتحادا من اعدالا. حضرت دائی محضوب دید. سحریفنا دانا مالی لأنه يصبح له الطب الاقارات. حديث كذلك في النهادة، هو، والله أردت عدم أو التناميه. Nachtة الله، والله أردت. دار کا قبلیه او بعديانه لیکو روضه حاج شوي دي وته نیم رايحه اللهم صل